David Benioff, Tolvajok tele, Fumax Kft., Budapest 2014, ISBN 978-963-986-163-3. Fordította G. Horváth László. Felolvassa Ambrus Attila József. A felvétel 2022. októberében készült. A nácik kegyetlen ostromgyűrűjében vergődő Leningrádban levbenyovott letartóztatják fosztogatásért, és egy cellába kerül koljával a jóképű fiatal dezertőrrel. Kivégzés helyett azonban elképesztő ajánlatot kapnak, hogy megmenthessék az életüket. Egy tucat tojást kell keríteniük a belbiztonság nagyhatalmú ezredesének leánya lakodalmi tortájához. Mivel a városba már jó ideje nem jut be semmilyen utánpótlás, lakói elképzelhetetlen mértékben nélkülöznek, éheznek. Levéskólya nekivág a lehetetlennek. Leningrád kíméletlen poklában, sőt, még az ellenséges vonalakon túl is kutatják a felbecsülhetetlen kincset. Ebben a megindító, ugyanakkor mulatságos, egyszerre sziporkázó és hátborzongató regényben a második világháborúban átélt kalandok során egy fiú férfi váérésének ízig modern története is kibontakozik előttünk. A könyv A trónokharca tévésorozat alkotójának, producerének és forgatókönyvírójának, New York Times bestseller, díjnyertes közel 40 országban kiadott regénye. David Benioff a könyvek mellett forgatókönyveket ír. Első regényéből, az utolsó éjjelből Spike Lee rendezett emlékezetes filmet Edward Norton főszereplésével. A tolvajok tele a második és eddig utolsó regénye, mert a megjelenése után Benioff egy olyan projektbe fogott bele, ami mellett nincs ideje másra. Ő az utóbbi évek egyik legsikeresebb tévésorozatának, a trónok harcának alkotója, producere és forgatókönyvírója. Feleségével, Amanda Píci színésznővel és lányukkal Los Angelesben él. Amandának és Frankinek. És ha elesik a város, de egy megmenekül, az az egy hordja magában a várost, a számüzetésben ő lesz a város. Zbignyiff Herbert. Csordás Gábor fordítása. Ezúttal azt hitte, hogy elértette a szavaimat, és még nagyobb hahotára fakadt. Aztán elkomolyodott, és ezt kérdezte. Azt hiszi, az oroszok homoszexuálisak? Majd meglátják a háború végén. Feleltem. Kursió malaparte. Gellért Gábor fordítása. Nagyapám a kis harcos, még 18 éves sem volt, amikor megölt két németet. Nem emlékszem rá, hogy valaki mesélt volna erről, olyasmi ez, amit mindig is tudtam, mint ahogy tudom, hogy a Jenki hajszál mezben játszik otthon, és szürkét visel idegenben. De persze nem ezzel a tudással születtem. Ki mondhatta el? Nem apám, aki titokról sohasem beszélt, nem anyám, aki mindenről írtózott, ami kellemetlen, véres, rákos vagy torz. Nem a nagyanyám, aki az óhaza összes népmeséjét kívülről fújta, a legtöbbje borzalmas, farkasok falnak föl, boszorkányok nyakaznak le gyerekeket, de a háborút az én fülem hallatára sose hozta szóba. És biztos, hogy nem a nagyapám, legelső emlékeim mosolygós őre, ez a csöndes, fekete szemű, vékony ember, aki a kezemet fogta, ha átmentünk a sugárúton, és az orosz nyelvű újságját böngészte egy padon, miközben én a park galambjait hajkuráztam, vagy hangyákat kínoztam egy törött faággal. Két saroknyira nőttem fel a nagyszüleimtől, szinte minden nap láttam őket. Volt egy kis biztosító társaságuk, a Béridzsi lakásunk volt az iroda, a kuncsaftok pedig általában a hozzájuk hasonló orosz bevándorlók közül kerültek ki. Nagyanyám folyton a telefonon lógott. Ő volt az üzletkötő. Senki sem tudott neki ellenállni. Elbűvölte őket, halára rémisztette őket, így is, úgy is meg voltak fogva. Nagyapám az asztalnál ült, ő intézte a papírmunkát. Kicsikoromban a térdén lovagoltatott, és én csak bámultam a bal mutató ujja csonkját, szép, simán le volt az első két bütyök olyan tisztán leszelve, mintha csak úgy született volna. Ha nyár volt és éppen játszott a jenkiz, mindig szólt a rádió, a 70. születésnapja után meg a színes televízió, amit aputól kapott. Sohasem vetkőzte le az akcentusát, sohasem szavazott, sohasem hallgatott amerikai zenét, de fanatikus Jenkiz szurkoló lett. A 90-es évek vége felé egy nagy biztosító vállalat ajánlatot tett a nagyszüleim cégére. Mindenki szerint igen szép summát kínáltak, így hát a nagyanyám a dupláját kérte. Nyilván sokáig ment a húzavona, bár én előre megmondhattam volna annak a biztosító vállalatnak, hogy a nagyanyámmal alkudozni teljes időpocsékolás. A végén persze megadták, amit kért, szüleim pedig az amerikai hagyományoknak hódolva eladták a lakásukat és Floridába költöztek. Az öböl partján vettek egy kis házat, egy lapos tetejű, 1949-es építészeti műremeket, amelynek a tervezője biztosan híres emberré vált volna, ha még abban az évben vízbe nem fúl. Rideg, fenséges vasbetoncsoda, egy magányos szírten áll, kilátással a mexikói öbőre. Nem az a fajta ház, amelyben nyugdíjas párt képzelne az ember, de persze ők nem azért költöztek délre, hogy szépen elhervadjanak a napon és meghalljanak. Nagyapám többnyire a számítógépe előtt tücsörgött, online sakkozik a régi barátaival. Nagyanyám, aki pár héttel a leköltözés után már halára unta magát, szerzett valami állásfélét egy szaraszotai főiskolán, orosz irodalmat tanít, sötétre barnul diákoknak, akiket abból az egy alkalomból ítélve, amikor beültem az órájára, kétségbejt a mocskos szájával, a gúnyos modorával és azzal, hogy betéve tudja Puskin összes költeményeit. Nagyszüleim minden nap a házuk teraszán költik el a vacsorát, és közben a Mexikó felé távolodó fekete vizet nézik. Nyitott ablaknál a pillék pillékverdesik szárnyukkal a hálót. A többi nyugdíjassal ellentétben, akikkel Floridában találkoztam, egyáltalán nem izgatja őket a bűnözés. A bejárati ajtó szinte sosincs zárva, Riasztójuk meg egyáltalán nincsen. Az autóban nem kötik be magukat, naptejet nem használnak. Úgy döntöttek, őket csak az Isten teheti el lábalól, ő benne pedig nem hisznek. Én Los Angelesben élek, forgatókönyveket irok mutáns szuperhősökről. Két évvel ezelőtt egy forgatókönyves magazin önéletrajzi eszét kért tőlem, és a fogalmazás közepe felé rádöbbentem, káprázatosan unalmas életem volt. Ezt nem panaszképpen mondom. Még ha létem summája unalmas olvasmány is, középiskola, főiskola, alkalmi munkák, egyetemi továbbképző, alkalmi munkák, újabb továbbképző, mutáns szuperhősök, azért elég élvezetesen éltem. De az eszével küszködve rájöttem, hogy nem akarok az életemről írni, még ötszáz szóban sem. Én Leningrádról akarok írni. Nagyszüleim kijöttek elém a szaraszotai repülőtérre, lehajoltam, hogy megpuszíjam őket, ők meg felmosolyogtak rám. Egy kicsit mindig zavarba esnek óriási termetű amerikai unokájuk láttán, a 185 centimmel óriás vagyok hozzájuk képest. Útközben vettünk pompánót a helyi halpiacon, és a nagyapám meggrillezte, nem adott hozzá semmi más, csak vajat, sót meg friss citromot. Mint minden fogás, amit készített, hihetetlenül könnyűnek látszott, nem vett igénybe tíz percnél többet, és jobb ízű volt, mint bármi, amit abban az évben, Los Angelesben ettem. Nagyanyám nem süt, nem főz, ő arról híres a családban, hogy egy tálka kukoricapehelynél komplikáltabbat sohasem üt össze. Vacsora után nagyanyám cigarettára gyújtott, nagyapám pedig kitöltött három pohár saját főzésű Hallgattuk a kabócák meg a tücskök kórusát, néztük a fekete öblöt és essegettük a moszkítókat. Hoztam magammal egy magnót. Gondoltam, beszélgethetnénk a háborúról. Úgy rém lett, nagyanyám a szemét forgatja, miközben a fűbe pöckölte a hamut. – Mi van? – Negyven éves vagy, most kezd érdekelni. – Harmincnégy vagyok. Nagyapámra néztem, ő meg rám mosolygott. Mi a gond? Talán nácik voltatok? A náci múltatokat rejtegetitek? <gül> nem, felelte még mindig mosolyogva. Nem voltunk nácik. Tényleg azt hittet, hogy 40 éves vagyok? 34, 40. Nagyanyám megvetően fújta ki a levegőt és legyintett, mint aki az ostobaságot akarja elhessenteni. Kit érdekel? Keres magadnak feleséget. Minden floridai nagyanyja ezt hajtogatja. Bah! Egy kisé meg volt sértve. Tudni szeretném, hogy milyen volt. Miért olyan rettenetes ez? Nagyanyám bólintott a nagyapámnak, miközben a cigarettája a parázsló végével rámbökött. Tudni szeretné, hogy milyen volt? Édesem, mondta a nagyapám. Csak ennyit mondott, semmi mást. De a nagyanyám megint bólintott és elnyomta a cigarettáját az asztal üveglapján. Igazad van, mondta felém fordulva. Ha írni akarsz a háborúról, hát írjál. Felállt, megpuszítta a fejembúbját, szájon csókolta a nagyapát, és bevitte az edényeket a házba. Pár percig szótlanul ültünk, hallgattuk a hullámok robaját. Nagyapa újra töltötte a poharunkat, örült, hogy kiittam az első adagot. Van barátnőd? Aha, az a színésznő. Igen, nekem tetszik. <gül> Tudom. Orosznak is elmenne, mondta. A szeme, ha Leningrádról akarsz beszélni, akkor beszélgessünk. Nem beszélgetni akarok, azt akarom, hogy mesélj róla. Jó, rendben van, mesélek. Majd holnap. Megtartotta a szavát. Egy héten át minden nap ott ültünk a betonozott teraszon, és magnóra vettem a történeteit. Pár óra délelőtt, aztán ebédszünet, és délután megint. Nagyapám, akiből rendszerint két egybefüggő mondatot nem lehetett kihúzni vegyes társaságban, vagyis nem a felesége társaságában, egyik minikazettát a másik után töltötte meg szavaival. Túl sok is lett egy könyvöz. Lehet, hogy a valóság furcsább a fikciónál, de jobb szerkesztő kell hozzá. Életemben először hallottam a nagyapámat káromkodni és nyíltan beszélni a szexről. Mesélt a gyerekkoráról, mesélt a háborúról, arról, hogy hogyan jöttek át Amerikába. De a legtöbbet egyetlen hétről mesélt. 1942. első hetéről, amikor megismerkedett a nagyanyámmal, szertett egy jó barátra és megölt két németet. Amikor a történeteivel végzett, Különféle részletkérdésekről kezdtem faggatni. Nevek, helyszínek, bizonyos napok időjárási viszonyai. Egy darabig tűrte, aztán előrehajolt és lenyomta a magnós topgombját. Régen volt, mondta. Nem emlékszem rá, hogy milyen ruhában voltam, vagy hogy sütötte a nap. Csak azt szeretném, hogy minden klappoljon. Nem fog. Ez a te történeted. Nem akarom elszúrni. David, pár dolog még mindig nem világos. David, mondta a nagyapám, te vagy az író, Talált ki.